És dimarts, 31 de març, i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que s'anulen per primera vegada la història les festes de primavera i el carrusel Costa Brava de Palafrugell. D'altra banda, també us explicarem que segueixen els treballs per reomplir els esborancs del passeig francès de Blanes de Llafranc, Josep Epifarré, Argumenta que és una obra necessària per si arribés un altre temporal per garantir la seguretat dels habitatges de primera línia de mar d'aquest intret de Llafrany. La informació comarcal ens portarà fins a la detenció d'un home a l'Estartit per robar a 12 domicilis de segona residència. També fora de la nostra vila us explicarem que el festival White Summer, que ha de tenir lloc a Pals de l'1 al 23 d'agost, donarà un 20% de la recaptació obtinguda durant el confinament al Departament de Salut. I per últim, valorarem amb Josep Epifarré, alcalde de Palafrugell, la situació al nostre municipi pel coronavirus i és que, les darreres dades facilitades pels serveis de salut integrat Baix Empordà -en ens deixen quatre morts i dos positius, tots a la residència Palafrugell-Gengra. Benvinguts, sigueu en aquest informatiu d'avui dimarts 31 de març, darrer dia d'aquest tercer mes de l'any i nosaltres doncs, començarem aquest informatiu amb una informació que ja vau poder llegir ahir a ràdio radiopalafrugell.cat i que està penjada al nostre portal web per tots vosaltres i a continuació doncs, farem la valoració amb els protagonistes d'aquesta informació la, la notícia és doncs, que per primera vegada a la història s'anulen les festes de primavera i també el carrusel Costa Brava que havia de tenir lloc el proper 31 de maig per tant a un mes vista a dos mesos vista, volem dir, l'Ajuntament de Palafrugell doncs, ha pres aquesta decisió i nosaltres volem comentar-ho també amb el president de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, Marc Casanovas, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Marc. Hola, bon dia. Doncs, Marc, gràcies per atendre la nostra trucada i suposo que una decisió molt complicada la que heu hagut de d'aprendre i que, bé, finalment no, no heu tingut més remei, no? No, la veritat és que feia molts dies que hi pensàvem, que en parlàvem a través dels de, de canals telemàtics i tot això, i ens ha portat, bueno, molts mal de caps aquests dies, tot això. Aquesta ha estat una decisió doncs, que ja es venia parlant des de la setmana passada, com dèieu, ja havíeu iniciat doncs, les converses amb l'Ajuntament de, de Palafrugell. El... Podríem que la gent ens està preguntant, vostres 31 de maig, falta un mes, no?, ara, per, per arribar-hi... Um potser ens hem precipitat. Clar, aquí el, la gran incògnita o el, el, el fet és que, d'una banda, no sabem quan s'acabarà això i, de l'altra, és que vosaltres, com a colles, no podeu participar, no podeu treballar ara per fer les carrosses. Correcte. Nosaltres, des del primer dia que es va declarar l'estat d'alarma, les naus... Bueno, perdona, des del primer dia que l'Ajuntament va clausurar tots els edificis municipals, mm -hmm. nosaltres no poda... vam poder entrar, lògicament, a les naus carrossaires. Uh, vol dir que des d'aquell dia, que ara farà d'aquí no gaire farà tres setmanes, Uh, no podem accedir a les naus i per tant no podem fer les, la, les carrosses, no les podem muntar. Aquest mes, fi, aquests mesos, aquest, aquest, aquestes setmanes són les setmanes més importants perquè realment és com aquell qui diu quan es comença realment i qual fa la feina que, que la feina de fons diguéssim. Uh -huh. uh, i la veritat és que són unes setmanes molt importants. el gran problema és que poder sí que es podríem fer les festes d'un carrossel el 31 de maig, però el que està claríssim, és que, els que la, els de, les colles locals no tindrien les carrosses acabades o, com a mínim, acabades com nosaltres les voldríem. I, a part, també, no només això, eh, també hi ha les comparses, les colles de locals i les comparses de les pròpies carrosses, que, que una comparsa també requereix tenir doncs, se un lloc que poden haver fins a 50 persones, o 80, i en llocs molt grans, i això vol dir estar tots junts a eh, prenent un ball que, en les condicions actuals, és impossible. Mm -hmm. Havíeu intentat eh, parlar... per per la informació que tenim, sé que hi havia hagut la possibilitat, doncs, o havíeu parlat, d'intentar fer alguna cosa passat l'estiu, de cara al setembre. Eh, Explica'ns una miqueta com han estat aquestes converses amb l'Ajuntament, quines propostes s'havien posat sobre la taula i, finalment, doncs, la decisió que s'ha adoptat, eh, principalment doncs, per, com diu en el vostre comunicat. No? També eh, no, no fer un pas enrere amb el que s'havia aconseguit. Sí, nosaltres, uh, des de fa un treu de setmanes, que ja parlem uh, amb l'Ajuntament, amb Mare de Cultura, ells també uh, hi estaven pensant des de feia temps, tenia molt clar que havia de ser una decisió entre les dos parts, perquè aquí uh, tots teníem alguna cosa a dir, no pot haver-hi carrosses sense, que... no haver car sense l'Ajuntament, per tant, era una decisió conjunta, però uh, el que vam decidir des de bon principi, que això ja feia temps, que ho teníem bastant clar, és que segur que no es el 30 de maig, això estava pràcticament claríssim, perquè era impossible per pel que hem parlat abans. Hi havia dues possibilitats, anular ho fins l'any que ve, fins al 2021, o posposar el carrossel, com s'ha fet, per exemple, amb el Flors i Violes, que serà el setembre, i això ha sigut un llarg debat que hem tingut les colles, l'Ajuntament també sé que n'ha ampliat molt, però pel que fa nosaltres, que és el que jo sé, eh, hem estat una setmana on, eh, a través del grup de WhatsApp que tenim, que és l'única manera que tenim de comunicar-nos, eh, tothom deia la seva, cada colla va dir el seu punt de vista, després ens van deixar uns dies perquè ho pogués comentar cada cap de colla amb, el seu, amb la seva colla, perquè poguessin decidir i tenir un debat intern cada colla. Pensa que l'associació de Carros està formada per quina colles locals i és una, una, una associació molt, molt heterogènia, molt diferent amb, amb tots tenim un objectiu comú però amb interessos diferents, saps? I, i al final de, de molt debat, de molt i molt debat eh, es va votar i es va decidir majoritàriament que, que la millor opció era, era anul·lar. I ara és una decisió que hem pres tots, perquè és la majoritària, és el que el van traslladar a l'Ajuntament, i a partir del nostre punt d'avaluació, suposo que va acabar de valorar i va decidir anular-ho. Mm -hmm. Uh, per uh, també vestir una miqueta més la part de l'Ajuntament com a cap d'àrea, o com a cap, com a cap uh, polític de l'àrea de cultura, tenim també amb nosaltres en, en línia uh, Josep P. Ferrer, l'alcalde de Palà-Frugell, també podem fer una miqueta de debat uh, en línia aquí amb, amb l'alcalde per saber també com s'ha fet aquesta, uh, aquesta valoració. Amb ell ja comentàvem doncs, la setmana passada que si no podia haver-hi carrusel no hi hauria festes de primavera i finalment aquesta és la decisió que s'ha pres, après. Saludem a Josep Pia Ferrer. Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Bon dia, bon dia Marc. Bon dia. Bon <laughs> dia. Doncs hem agafat a l'alcalde també, aquí, in situ, entremig de l'entrevista de, de Marc, doncs dic, osti, deixem també uh, trucar a en Josep Piferrer, i si podem fer la, la valoració conjunta, i, i uh, Josep, amb, amb en Marc, doncs hem comentat això, no? que uh, feia dies que s'estava parlant amb l'Ajuntament, amb l'àrea de cultura, de com uh, quina era la millor decisió, que s'havia posat sobre la taula fins i tot uh, la possibilitat de fer uh, que el carrossel fos el fi de festa del Flors i Violes, però finalment, uh, conjuntament heu acabat decidint que el millor, i com dieu, com es diu en el comunicat, per no fer un pas enrere amb les festes de primavera, el millor era suspendre-les i deixar-ho per l'any que ve. No, Josep? Sí, sí. Nosaltres, a, a nivell interna, la primera trobada que van fer, una setmana o una cosa així, vam eh, tenir clar que si no havia carrossel no, no hi haurien festes de primavera i després doncs, es, es tractava de, de prendre les decisió del respecte al carrossel i la i la decisió respecte al carrossel, que no podia ser d'altra manera, s'ha pres eh, conjuntament amb els carrossaires. O dir d'una altra manera, els carrossaires, ells el, que són els que porten les festes, és el fonament de les festes, veuen aquesta dificultat de poder fer les carrosses en una altra època que no sigui aquesta, i no hi ha, no hi ha, no hi ha cap altra sortida de que donar suport en aquesta, en aquesta postura, i conjuntament han pres la decisió de que que aquest any no, no hi haurà no hi haurà, la, no hi haurà les festes de primavera i evidentment doncs no hi haurà un carrousel mm -hmm. uh, i després a partir d'aquí estarem doncs parlant amb els carrossaires de com, de com, com es trita això perquè és un fet extraordinari i com podem posar-nos al seu costat per ajudar-se perquè no significi cap cap, de, uh, cap trauma econòmic ni ni cap dificultat afegida i que l'any que ve pugui fer les crosses en tota normalitat. Uh -huh. Estem parlant doncs, que és una decisió extraordinària. De fet, en els 58, aquest seria els 58 anys de història de les festes de primavera, no s'havia produït un fet d'aquesta manera. Suposo que això també ha estat una decisió difícil en el fet doncs, de, de que per primera vegada s'hagi de suspendre les festes de primavera. En parlem ara també amb en Marc a nivell doncs, de president de l'Associació de Colles de Festes de Primavera, que també s'estrenava, es restrenava, podríem dir, en, aquest, en aquestes festes de primavera, però a nivell polític, aquesta ha estat una decisió que ha, que ha costat de prendre o, tinguent en compte el context, és que no hi havia, no hi havia sortida? Jo no, no, no sé quines de les decisions que estem prenent. No ens costa, eh? No costa molt, ens costa, ens costa moltíssim. I, i, I la veritat és que la situació és extremadament complexa i dintre d'aquesta decisió extremadament complexa el que s'ha de fer és tocar els peus a terra i el que es pugui organitzar s'organitza i el que no pugui organitzar no s'organitza i evidentment una, una, una, la, magnitud de, la, que la magnitud del carrusel la magnitud del carrusel no és la desfilada la magnitud del carrusel són els mesos que els carrusels es porten, porten treballant això és el que, que té el pes i a partir d'aquí evidentment prendre la decisió diríem eh uh, és, és dol mou relativament fàcil perquè perquè no, no, no, no, les circumstàncies no em deixen cap altra sortida. Uh -huh. A nivell d'associació Marc en aquest sentit, eh, vosaltres us presentàveu, entre cometes, eh, dir com a associació de, de, de festes de primavera, de colles de festes de primavera, després d'uns de quants anys que no existís aquesta, aquesta entitat, dir-ho a nivell municipal, després de la seva desaparició. Eh, això què suposa per vosaltres també? Eh, com, ho heu, com ho heu viscut? Bé, bueno, eh, ha sigut una mica diferent, perquè per primera vegada ha sigut una decisió que hem pres els carrossaires i les tres colles locals que són comparsa, i per tant també ha sigut una manera una, de de parlar-vos d'una cosa molt important entre tots i, i realment eh, tenir molt clar que la prioritat ara és una altra i que i, bueno, i, i el que hem fet el que estem ara és molt tristos perquè lògicament per la gent que, que, es, que dedica tant de temps això és una decisió molt, bueno, que t'entristeix no? perquè dediques moltes hores però al final les coses són com són no. la dificultat major que hem vist a l'hora de de posposar-ho nosaltres, és que el carrossel és una cosa que... Portem tants anys fent-te una, una època concreta de l'any, no? Mm -hmm. Que la resta de l'any, les mateixes persones que es dediquen a fer carrosses es dediquen a altres coses, és a dir, mh, hi ha tres mesos que es a les carrosses, però els altres mesos fan altres coses. Per tant, traslladar-ho això, volia dir que la vida de moltíssima gent uh, per l'estiu, per tot això, i per tant, jo crec que ha sigut el, la cosa més, més complicada. Mm -hmm. Aquesta és eh, doncs, la valoració que estem fent eh, doncs, amb els principals exponents, tot i que hi ha molta gent al darrere també, doncs, de les festes de primavera i del carrossel Costa Brava, però estem, volem fer aquesta, aquesta valoració no? amb l'alcalde Josep Piferrer i també amb el president de l'associació de colles de festes de, de primavera. Eh, hem conegut aquesta notícia doncs, aquest dilluns, és eh, una notícia que es venia parlant des de feia dies. Eh, al final, el eh, aquesta crisi del coronavirus està deixant, d'una banda, doncs, moltes decisions pel camí, moltes esdeveniments que estan deixant de fer o que s'han posposat. És un moment també d'oportunitats en el sentit d'intentar doncs, aprendre de, del que ens està deixant aquesta crisi, que en moment ens està deixant to tots a casa. Josep, com, com ho veieu des de l'Ajuntament, això també? Primer, vull dir una cosa també amb aquest, aquest debat que hi ha hagut aquesta setmana, a dintre, del grup de carru... a dintre del grup de govern hi ha hagut ja diversos carrossaires, també vam tenir un, un debat intern i tots coincidíem amb la visió d'en O sigui, eh, fer carrossaires vol dir dedicar-hi uns mesos de tal a fer carrosses i els altres l'estim treballen eh, i llavors eh, tots, eh, tots, les, tots els membres del govern que han fet carrossa eh, eh, coincidiu amb, aquesta, amb la idea aquesta que acaba d'exposar en Marc, o sigui que això ha sigut també més fàcil prendre aquesta de decisió respecte a si no podem aprendre no ho sé si prendrem alguna cosa perquè jo crec que encara anem de baixada eh, eh, estem, estem solucionant problemes una darrere l'altra eh, eh, ara el que hem d'intentar és, ara el més important de tot és que tothom, tothom es quedi a casa que continuem amb aquesta línia de, de, de, de contenció de, de la malaltia, ens sortim de la malaltia esperem les setmanes que hagin, hagin d'esperar, es esperem i sortim, i a partir d'aquí després en parlarem de tot. Vull dir, ara aquest matí, mateix matí eh, hem estat parlant amb amb unes persones d'un espectacle musical que, que estaven preparant per festes de pilavera uh -huh. i i estàvem parlant allà i d'això només tu deixem-ho i han quedat que la primera cosa que farem com tornem a estar operatius eh, a dintre de l'Ajuntament és trobant amb aquesta persona que organitzava això per organitzar un, una altra cosa no? però tot això, ara queda tot prosposat a, a, a, a, a el que és l'urgència la que tenim sobre la taula que són aquestes emergències que ens estan sortint una darrere de l'altra i amb aquest govern de Madrid que no se saps mai cap punt de tirarrà, encara encara ens obliga uh, uh, a prendre decisions més, més a córrer, córrer cuit. Uh -huh. Jo crec que ho que hem fetu eh? jo més, crec que hem demostrat ja l'any passat i aquest any també meu demotrem uh, que hem arribat un, havíem arribat a un punt d'entesa entre, entre organitzadors, que és ajuntaments i Colla de Carssaes i, i de fer les coses conjuntament i evidentment. Quan que va tot això, ens assegurem en una taula i jo estic segur que en 5 minuts ens haurem entès amb, amb, amb els petits canvis que hi hagin d'haver i amb les necessitats que vegin els corossers que s'hagin de complir. Uh -huh. No sé si vols afegir alguna cosa, Marc. Bé, bueno, jo en el comunicat que hem fet ja dèiem que una de les, també dels, dels, dels objectius de d'anul·lar això és que portàvem uns anys que pensàvem a tornar a veure les festes a brillar no? i no volíem trencar amb aquesta tendència positiva i també això ens ha fet aportar que parem i l'any que ve fem el millor possible. Mm -hmm. En aquest sentit, en aquest comunicat, també eh, es deixa sobre la taula la possibilitat de destinar els recursos eh, que, que haurien estat, eh, estat destinats a les festes per intentar doncs fer alguna alguna obra solidària per a persones doncs, més afectades amb l'impacte del coronavirus. No sé, Marc, si heu plantejat alguna cosa en l'Ajuntament o de moment és una idea que teniu en ment? De moment és un, una proposta que hem de anar perquè és el que dèiem que volem ser més paraula per algú per aquest any i, bueno, me, millor que parar per, que els recursos de les, del carrossel anéssim per, per parar allò que, que ens ha fet anular-ho. És una idea. Per això ho hem, ho hem escrit i ho hem allò arament de parlar no Simple, ara matin ha sigut només una proposta, una declaració d'intencions de l'associació. Mm -hmm. Molt bé. Doncs avui volíem fer aquest balanç amb el cap de, amb el president de l'Associació de Colles de Festes de Primavera i també amb l'alcalde de, de Palafrugell, Josep Piferrer. Eh, els agraïmo a tots dos doncs que ens hagin pogut atendre en aquesta trucada. Moltes gràcies, Marc. Gràcies a vosaltres. I també moltes gràcies a en Josep Piferrer. Farré. Uh, Marc, Déu. Déu més. Adéu-los, merci, adéu-los. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per a continuació explicar que, malgrat que s'han aturat diverses obres al municipi, les que continuen són les que han de refer de manera provisional el passeig francès de Blanes d'Allafranc. De Hem d'explicar que, com ja avançava Josep Piferrer, es va adjudicar com a emergència la reparació provisional d'aquest indret que va ser el més castigat pel temporal Glòria i de moment s'han començat aquests treballs amb la... el reompliment dels esborancs en fórmico. L'alcalde Josep P. Ferrer explica en el Punt Diari que l'empresa s'ha compromès a treballar amb mesures de seguretat i distanciament però que és imprescindible per garantir la seguretat dels habitatges en primera línia de mar si arribés un nou Temporal. No obstant això, sí que s'han aturat altres obres, com per exemple les que hi havia en marxa al carrer Sant Josep, al centre del municipi, i que ja es trobaven en la recta final. Aquesta informació també ve a col·leció amb la que us donàvem feia uns dies, en concret era la setmana passada, en el que explicàvem que s'aturarien totes les obres del municipi, si no aquestes no complien estrictament les mesures de seguretat, per evitar la propagació de la Covid-19 i també es recomanava la suspensió de les obres que comportessin desplaçaments per la via pública. Moment per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Un cop superat l'equador d'aquest espai, per explicar-vos que marxarem de fora de la nostra vila per anar fins a l'estartit, perquè els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de la Bisbal d'Empordà, van detenir dijous passat a Torroella de Montgrí un lladre a qui se l'acusa de cometre robatoris en segones en residències de l'estartit en plena crisi del coronavirus i en temps d'obligatorietat de confinament per a la gent. El detingut és un home de 28 anys i veí d'aquesta població se l'acusa de ser el presumpte autor de 12 robatoris amb força a interior de domicili, tres dels quals en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a primera hora del 26 de març quan els Mossos, juntament amb la policia local de Torroella de Montgrí, van iniciar un dispositiu de recerca després d'assabentar-se que s'estaven produint diversos robatoris amb força a l'interior de cases i apartaments de l'estartit. Agents de la unitat de seguretat ciutadana d'aquesta comissaria es van adreçar al carrer Mongó, ja que alguns veïns havien vist dos homes al jardí d'una casa que transportaven dos televisors. Per la seva banda, agents de la policia local de Torroella de Montgrí van veure com un d'ells fugia i es refugiava dins un edifici totalment abandonat de l'Avinguda Roma. Mentre efectius d'ambdós cossos s'adreçaven a inspeccionar els possibles domicilis violentats, diverses dotacions de Mossos van vigilar la finca on s'havia ocultat el presumpte lladre. Finalment, se'l va localitzar amagat al costat d'unes plantes cobert de restes vegetals, moll i brut de fang. En l'escorcoll se li va localitzar a la butxaca posterior del pantaló un tornavís. El detingut se l'acusa de l'autoria de 12 robatoris amb força, tres d'ells en grau de tentativa en cases i apartaments de segona residència situades al carrers Mongó, Ferriola i Guillem de Montgrí de l'Estatit. Els agents van recuperar en aquesta operació, dos televisors sostrets d'aquests domicilis. La investigació policial, però, hem d'explicar que continua oberta i no descarten noves detencions. El detingut, per la seva banda, a qui no li consten antecedents, va ser posat en llibertat després de prendre-li declaració a l'espera que sigui citat pel jutjat de la Bisbal. Seguim amb informacions de fora del nostre municipi per explicar-vos que des del White Summer Group, l'empresa que organitza el White Summer Costa Brava de la localitat de i que s'hauria de, de celebrar el proper mes d'agost, de l'1 al 23, doncs, ha decidit que donarà al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el 20% de la recaptació de la venda d'entrades obtinguda durant el període de confinament. Per tant, totes les entrades que s'estiguin venent des del passat 16 de, de març i fins que duri aquest període de confinament doncs es destinaran el 20%, es destinaran al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya perquè lluiti contra la malaltia del coronavirus. Des del White Summer Group destaquen que l'any passat hi van haver -hi més de 150.000 visitants i aquest any doncs s'han volgut sumar a la campanya solidària Jo octou per donar que ha sorgit arrel de la crisi sanitària actual i anuncia en aquest sentit que donarà al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el 20% de la recaptació del total de la venda d'entrades durant aquest període de confinament. Míriam Quatrecases, fundadora del festival, afirma que per poder seguir celebrant l'art de viure el mes d'agost a la Costa Brava, és imprescindible que tots hi aportem un gra de sorra i que mostrem la nostra cara més solidària. Un White Summer doncs que està organitzant la novena edició que en principi ha de tenir lloc de l'1 d'agost al 23 a la localitat de Pals i que entre d'altres grups doncs, té ja la confirmació de Setancana, que serà qui obrirà aquesta novena edició. També hi haurà Ramon Miravet, Carlos Sant i, entre d'altres, també els catalans Doctor Prats. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i tornarem a escoltar, en aquest cas, l'alcalde de la nostra vila per valorar la situació actual del municipi i és que usem d'explicar que ahir els serveis de salut integrats es vagen porar a primera hora de la tarda informaven que s'havia produït una quarta mort al nostre municipi arrel del coronavirus, una mort que també té, com a protagonista, malaut protagonista la residència Palafrugell gent gran i és que es tracta d'un altre dels positius per coronavirus, tot i que, en aquest cas, com en, els, com en el darrer mort, en el tercer mort, doncs no hi ha la confirmació, ja que la mort va arribar abans que es pogués confirmar aquest positiu. En total doncs, en aquesta setmana, perquè portem una setmana des de que es va confirmar la primera mort a Palafrugell per coronavirus, doncs, hi ha hagut aquests quatre morts i de moment, des dels serveis de salut integrats, va pod informen que hi ha dos positius més en aquest centre de palafrugell gent gran. Per tant,, doncs, continua la, la preocupació per l'Estat que està tinuent aquest coronavirus a la residència del municipi i d'altra banda des del ciB també informaven que hi ha 12 residents pendents de rebre els resultats. Per tot això ens posem en contacte a continuació amb Josep Pepí també per valorar com ha estat aquest passat cap de setmana en el sentit doncs, de la mobilització de la policia local i els Mossos d'Esquadra, la identificació dels controls de trànsit, de mobilitat que s'han fet per intentar la gent continués amb el, amb el confinament malgrat el cap de setmana. Es voltem a Josep Piferrer que fa aquestes valoracions a la nostra emissora. L'has fet bé, doncs hem, hem, hem intensificat encara més el control de la circulació, ha sigut una feina conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Local. Eh, estem molt satisfets de, de, del resultat, eh, malgrat que eh, quan trobes algú que, que et surt de la fila ja que ja t'hi fades, però nosaltres estem coincidim amb, amb el cos de la policia de que cada vegada són menys els que fan trasllats de, des d'altres comarques fins a, fins a les nostres per passar el cap de setmana i, i això és el que ens ha permès doncs, eh, fer aquesta contenció que estem, que estem, que estem ara i dir que, que ens estem mantinguent i que toquem fusta i a veure si eh, continuem mantingue'ns amb, aquest, amb, amb aquesta baixa amb aquesta baixa propagació d'aquesta malaltia. Uh -huh. De fet, em preguntes sobre el geriàtric. Amb el geriàtric no, no hi ha gaires novetats, vull dir, estem igual que la setmana passada. Val? Tenim la, constant, la, la constància de que es van dos morir dues persones, dos residents de la, de la residència de la gent gran que estaven qualificats com a positius en l'analítica. Val? Tenim notícies que ajudaren morir dos persones més de, de dos residents més durant aquesta la setmana passada uh -huh. el que passa que de moment en aquests moments encara no s'ha confirmat que, que, fossin, que, que, que, que es viviguessin fer l'analítica i si don alta malgrat això tampoc no, no ens estanyaria de que sodicisin el positiu. s'ha fet el trasllat també de... de que tota una sèrie de gent que estava al primer i a la segona planta era tenir mobilitat, estan tots en un hotel ben atesos de, de Palamós i que s'ha fet l'aïllament de la segona planta per posar-hi tots els possibles contagiats de, del geriàtric i en aquest moments és el que hi ha. No? Vull dir, sí que és cert que des de, des de Benestar han fet un, un requeriment a la, l'Ajuntament Uh, informant els que, que aquesta planta podria ser ocupat per altres, per altres infectats, però de moment, per les notícies que tenim, uh, només hi han infectats uh, de, de, de possibles infectats de la, de la mateixa residència. Uh -huh. no? El que passa és que hem d'atendre entre tots que l'Hospital de Palamós el que està és treballant per no arribar al col·lapse eh? i amb aquestes sabem nosaltres que tenen diverses sortides i una d'aquestes sortides podria ser aquesta, no? però ara de moment estem així. I amb aquestes jo crec nosaltres el que ara el que, el que tenim sobre la dala que es preocupa més és el desenvolupament de, de les residències abans d'aquesta setmana. No? Aquesta i també els, les treballadores que estan allà, algunes infectades, altres en quarantena, per veure també com, com acaben com acaben de desenvolupar. Diríem, ara és el que tenim sobre la dala que ens preocupa més, perquè com sabem aquesta malaltia té aquest efecte, de, de, no té un efecte immediat, sinó en aquest uh -huh. fet que, que, que, que tira la pilota endavant i a cap de 10 15, o 10, 15 dies és quan te surten, um, estarem molt expectant aquesta setmana per veure com va el tema del geriàtric. Hem de ser optimistes, eh, es van emprendre les persones que es podien prendre en aquell moment i, i i han d'estar optimistes que, bueno, que les coses hagin d'anar bé. Mm -hmm. La veritat és que el fet que hagi eh, tocat en un lloc eh, doncs, tan vulnerable no? com és la residència de, del municipi, eh, això ha fet doncs, que el nombre de morts, eh, pel, pel nombre de casos que, que hi està a vent, doncs, sigui pràcticament, no? per, cas, ca, per cada cas confirmat, signifiqui la, la mort d'aquestes persones per la vulnerabilitat. En aquest Però sentit... No, no, no tenim casos confirmats, tampoc eh? no... no... Vull dir, no, bueno, no... no sí. Vull dir, és, és el... Amb, amb un, un lloc així si és el, el, el que tenim cura, la, la, la nostra preocupació és pel 100% de la gent que hi ha allà dintre. Eh? Uh -huh. I també, sobretot, pels treballadors. Eh, I això també es preocupa molt. I, esclar, no se no, no, no pot fer res. Vull dir, no és allò... Any, ara qui pot fer-hi allà no pot fer-hi res més que, que intentar anar, anar controlant nosaltres d'aquesta gent, fent les analítiques quan ens arriben, perquè tampoc tenim aquestes dificultats per poder arribar sabem que quan arribin les analítiques per poder fer el temps que, que, es, que, que es puguin fer una de les prioritats és, és les residències però la situació del país és la que és i no cal explicar-la aquí i Palafugel no és diferent de la resta del territori Sí, eh, només eh, tinguin en compte també els professionals que estan doncs, en quarantena de, de la residència o que estan aïllats, eh, des de la residència us han fet arribar a vosaltres eh, si els manca personal o això ja ho gestionen des del Servei de Salut Integrats? No, no, no això es gestiona des de, des, de la, des de la gerència, que és que la porten doncs, des de l'Hospital de Parlamós. En mm -hmm. aquest cas coincideix no? dir, entre, entre les eines que fan, fan des de la gerència de l'Hospital. No, no, no, nosaltres no ens han demanat, no ens han demanat uh, personal adient, uh, um, um, uh, suplementari, i en aquests, en aquests moments és el, que, és el que nosaltres ens mouem, són ells que porten, i de moment doncs, uh, van, van gestionar el personal que tenen. Mm -hmm. Doncs uh, res més, Josep, volíem comentar una miqueta la, la situació del municipi, estem també, doncs, uh, comentant amb gent, parlant doncs, de, de voluntaris, de, de gent que, que fa gestos solidaris, com aquestes donacions de, de mascaretes que estan fent arreu de la comarca eh, per, per intentar doncs també treure el costat positiu, no? Si és que n'hi ha un de, del coronavirus i és que també la, la gent doncs, està mostrant la seva cara més amable i la seva solidaritat i això ho estem també volent plasmar a través de, de ràdio palafrugell.cat. Josep Piferrer, alcalde de, de Palafrugell, res més, seguim en contacte per anar actualitzant, anar valorant com evoluciona aquesta pandèmia a casa nostra. Moltes gràcies. I sobretot la, la gent que estigui atenta a Radio Palafrugell, a les xarxes, hi ha un telegram... El, en la web i en tots els telèfons de l'Ajuntament. Mm. Estem, tot l'Ajuntament, a la disposició de donar totes les explicacions que siguin necessàries. Intentem fer per tot. A vegades arribem una mica més tard, però hi, hi som a per tot. I sobretot la gent que sàpiga que, que, que nosaltres veiem per tothom i que intentem donar solucions a cada un dels problemes que surten. Molt bé, Josep Ferrer, merci. Vinga, fins ara. Aquestes són les paraules que ens ha deixat Josep Piferrer. També nosaltres hi hem intervingut. I a nivell de comarca sobre el coronavirus, us hem d'explicar que ahir a les dues de la tarda s'informava que els casos totals per Covid-19 a la comarca eren de 123, d'aquests n'hi havia 27 de confirmats a l'Hospital de Palamós, 11 que estaven pendents de resultat i tres persones que ja havien perdut la vida. Per últim, respecte als professionals sanitaris, els positius... Ahir, a primera hora de la tarda d'ahir dilluns ascendien a 57 i 29 es trobaven aïllats a l'espera de rebre resultats. També don's tinguem noves informacions al respecte del coronavirus de les afectacions que està tinguent tant a casa nostra com també a la comarca. Ho podeu trobar a radiopalafrugell.cat. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui d'avui dimarts 31 de març, darrer dia d'aquest eh, mes de març. Per tant, tanquem el primer trimestre de l'any, un any doncs, que de moment està donant moltes notícies, moltes informacions i està doncs canviant molt el, la vida de la, de la gent, sobretot doncs, per aquesta pandèmia del coronavirus, però recordem que també a eh, finals mitjans, finals de gener, vam tenir les afectacions per temporal Glòria, per tant, està sent un, un inici d'any molt mogut. Nosaltres us estem intentant doncs, explicar el màxim de bé tot el que passa a la nostra vila i també a la nostra comarca i us recordem que podeu seguir informats de tot el que passa a casa nostra a través de radiopalafrugell.cat. Nosaltres els serveis informatius ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu un molt bon dia.